Відразу стає ясно, мова йде про нещасливе кохання, де між двома закоханими прірвою постає Дунай, нездоланна перешкода. Або візьмемо таку пісню. В кінці греблі шумлять верби, що я насадила. Нема того козаченька, що я полюбила. Ой, нема козаченька, поїхав за десну. Рости-рости, дівчинонько, на другу весну. Росла-росла дівчинонька, та й на порі стала. Ждала-ждала козаченька, та й плакати стала. Стає зрозумілим, якщо козак поїхав за Десну, що є таким самим символом водяної межі, як і Дунай, адже вони від одного слова – Дана, вода, то він вже не повернеться. Образ води в українському фольклорі надзвичайно багатогранний. Вище вже мовилось про те, що вода є посередником між білим світом і світом померлих. І про уявлення предків, де вода виступає первісним наповнювачем світу, ще до створення землі і сонця. Тобто вода в такому випадку є ознакою хаосу антисвіту, протилежності білому світові. Таку воду населяє всяка нечиста сила, на таку воду в замовляннях посилають хвороби. Це всілякі сирі місця зі стоячою водою, трясовини, болота. Вода може використовуватися як благо людині для ліків, виливання переляку, очищення, так і на зло, коли рідина стає засобом для передачі хвороб і заклять. Вода також нерідко використовувалася для розкриття майбутнього, на ній ворожили з воском, персним та іншими способами. З цього можемо зробити висновки, що вода – це один з найдавніших символів українського фольклору, який навіть увійшов у підсвідомість людей образом праматерів всього живого, яка пронизана золотим стовпом, світовим деревом, зродила світ і є кров'ю землі, всеплодющою силою. Зберігаючи пам'ять про привісну хаотичну воду і поєднуючи її з уявленням про світ померлих, як антисвіт, тобто світ, де все навпаки. Не лад, а хаос, не світло, а темрява, не симетрія, а асиметрія. Предки надали річкам і воді взагалі властивості бути посередником між живими і мертвими. І в той же час можливості передбачати майбутнє, бо вода є причетною до вічності, вода є і рубежем між життям і смертю. Між двома станами людини, до шлюбу і після. І що найголовніше, вода символізує силу дівчини і жінки, земних відображень води праматері, господині Всесвіту. Ярослава Музиченко Дерево життя Завдяки тисячолітнім потугам людського духу символічні образи уклалися у всеохопну систему світовпорядковуючих уявлень. Важко збагнути безмежжя, Чорноту космічної порожнечі, далекі скупчення зірок, і нема цьому кінця краю. А вічна зміна дня і ночі, зими і літа, життя і смерті, невтомний шлях сонця в небі і води в річці. Як все це осягти? Проте є кривий танок, є бігуний безкінечник на писанках, є врешті-решт світове дерево, своєрідна модель Всесвіту і людини, де для кожної істоти, предмета чи явища є своє місце. Міфологічний образ світового дерева присутній в первісних уявленнях чи не всіх племені народів, що коли-небудь населяли землю. Деякі культурні традиції донесли цей опоетизований символ і до наших днів. Світове дерево уособлює єдність усього світу. Воно є космологічною знаковою системою світоустрою. Тут поєднались уявлення про час, простір, життя і смерть організацію громади. Дерево – центр космосу, стрижень навколо якого закручується життя, вісь. Всесвіту. Світове космічне дерево підтримує небеса.